Most még kiveszthetjétek magatokat, ha akarjátok. Ijjaj. Iratkozzanak fel a Kejfe YouTube csatornájára, egy-kettő. Kövessék a Facebook oldalát a Kejfe három-négy. Ha akarják, akkor lájkolják is, négy per a fontos közéleti és szolgálati mondandó, hogy jövő héten... 15-én, 16-án és 17-én kísérletképpen ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A műsor 16 óra 32 perckor kezdődik, 16 óra 32 perckor, és nagyjából valószínűleg 6 tart, hát 18.03-ig. Jövő hét 15 16, 17 én Ennyit a szolgálati közleményekről. Mint megírtam, csak nem tudom, hogy odafigyeltetek-e, helyet cserélt Wintermantel Zsolt és Kis Ambrus, úgyhogy most Kis Ambrussal nyitunk. Kis Ambrus Budapest általános főpolgármester helyettese. Kis Ambrus egyébként egészen profi, hihetetlen. Úgy beszéltem meg Wintermantellal a cserét, hogy egyben, mármint velem, hogy mire én mondtam, hogy ezt nekem a Wintermantellal meg kéne beszélnem, addigra ő már ezen túl volt. Ez hasonló. Yeah, my word. Jó reggelt, jó reggelt kívánok. Meghívtam a Kejfe Jancsiba, Tarlós Istvánt, nagy köszönettel elhárította, mert megszerettem volna tőle kérdezni, hogy a 2019-2024-es idővel, abból ugye még azért egy év hiányzik, tehát egészen mostanáig, hogyan tud elszámolni azzal, hogy már nem a főváros vezetője, de rendszeresen megkeresi a kormánypárti média elmondja a véleményét, és hát az meglehetősen sarkos, és mindez alapvetően azokra a tapasztalatokra vonatkozik, amit ő még 2019 előtt szerzett, ami nagy valószínűséggel így is mennyiségileg is, minőségileg is meghaladja azt, amivel én bírok, csak nekem olyan furcsa, de köszönte szépen, nem akart velem beszélgetni. Nem tudom, hogy tudta, hogy miről akarok, de nem akart. Feltételezve, de nem megengedve, hogy jövőre ez a koalíció, ami most van, veszít. Ön látja azt, ahogy a fiala megkéri önt, hogy kritizálja az új városvezetést, és ön rendszeresen rendelkezésre áll? Szerintem akkor, hogyha azt a döntést hoznám, egyébként ezt egyébként nem látom, hogy ilyen döntést hoznék, hogy maradnék város politikus is lenne ezen a területen, akkor ö, ö, ellenzékben valamilyen szándékom, szerepem, ö, akkor nyilván van egy ilyen opció, de ugye az előző főpolgármester bejelentette, hogy ő visszavonul, és nem is kíván nyilvánítani véleményt a, a főváros ügyeiről, aztán nagyjából ezt körülbelül szerintem egy fél év után meg is szektasált maga ígéretét, amiben nyilván joga van neki, mert miért ne csinálhatná, csak akkor ez egy inkább egy aktív politikai szerepvállalásra a részéről, ez a rövid válaszom az, hogy én nem hiszem, hogy ilyen feladatra vállalkoznék. Ha azt olvassa az akárhol, hogy Tarós István véleményt formált az akármiről, elolvassa, vagy nem érdekli. Nem szoktam olvasni a főváros ügyeket, tehát ezeket is. Most nem mondom, hogy mindegyiket feltétlenül, de, de azért nagy részival aztán találkozok. A, még egy apróság, ilyen házi munka, hogy én meglehetősen hiú vagyok a munkámra. Akkor is, ha jó, akkor is, ha rossz. Természetesen, ha rossz, akkor ez a hiúság sokat nem ér. És azt szeretném mondani önnek, miközben ez abszolút nem az ön asztala, de nyilvánvalóan, hogy önhöz is tartozik, hogy amik például a Baka F által jegyzett Della24.hu podcast az én .hu n megjelenik, Addig a mikéntünk beszélgetését, hogyha valamilyen orgánum nem veszi át, akkor a főváros számára, ugye Simon András kompetenciája, vagy bárki mási, halvány, lila, nincs, de nagyjából olyan, mint a levegőbe elszálló füst. Én természetesen ezt tudomásról veszem, és ha azt kérdezi tőlem, hogy mi a fontosabb, hogy ön beszélget velem, vagy az, hogy megjelenjek máshol is a sajtóban, akkor nyilvánvaló, hogy önt választanám, de ez az ottani kommunikációs stábnak a profizmusára mérsékeltem valamit. Szerintem most tesztel. Még az azt teszteli, hogy máshogy cselekszem -e akkor, amikor uh, uh, kommunikációs és engem érint ügyek vannak, mint amikor beszélünk ezekről a kérdésekről. Nem tesztelem. Én ez azt jó. kérdezem öntől, hogy vajon ennek mi oka lehet. És hozzáthetem, hogy a szakmai hűsága az tízes skálán tízes. Ha nem lenne, annyi nem is csinálnám. Nekem ez fontos. Azért mondom, hogy tesztel, mert ugye ez az évbudapesten.hu ez a Ugye a város által működtetett, de meglepő módon talán nem a város vezetők által írt lap. És hogyha én most ilyen bármilyen szempontból ebből véleményt nyilvánítanák, még akár egyébként négy szem közt az ott dolgozó kollégáknak, akkor ezzel azonnal elkezdeném őket befolyásolni valamilyen irányba. Ami szerintem a legrosszabb, tehát ha nem szeretném eljátszani AC egy György és Rogán Antal szellemét ebben a kérdésben, hogy politikusok írják a lapot. És egyébként a Városházán egyetlen egy kollégámnak vezetőnek sem tanácsolom ezt, hiszen ebben a pillanatban az nem egy önállóan működő hírportálszerű, nem mondjuk egy ilyen seriózus, populáris internetes magazin lenne, hanem onnantól kezdve akkor ugyanolyan hibába esne bele ez a lap, mint az önkormányzati újságok. Ezért Biztos, hogy nem fogok, se fog se konterbe vélemény híványítani, hogy kellene ilyeneket lennie, vagy nem kellene ilyeneknek lenni, mert azt hinnék az a dolgozó kollégák, hogy egy iránymutatást fogalmaztam meg számukra egy rádióadásba, és ez semmiképpen sem lenne jó. Hozzá Hozzátéve, hogy ez egyáltalán nem tesztelés, és én a sajtószabadságot, mint a sajtó egyik képviselője a periférián nagyon fontosnak találom, de az, hogy ezzel kapcsolatban iránymutatás létezzen, Mármint, hogy egyébként egy heti rendszerességgel, egyébként időnként nyakú István után szabadon új novumokat felmutató műsor meg legyen jelenítve, az szerintem szakmai kérdés, és nem kizálok a sajtószabadság része, de erre a lóra rövid ideig szálltam rá, és már nem is vagyok rajta. Um, azt árulja el nekem, hogy... Olvastam, hogy nyilatkozott az inforádiónak, ez ilyen apró seprő. Ugye, amikor azt mondja, hogy nem akarok mindenből pénzt csinálni, nehogy Zsivásárál váljon Budapest, um, tehát végül is. Azt értem, hogy új autóbuszokat szereznek be, és az új autóbuszoknak a felületére egyébként átmeneti időre nem lehet reklámokat tenni, de valójában az, amit Winter Montel Zsolt már korábban és a fővárosi Fidesz sokszor kifogásolt, hogy lehetne valamilyen átfogóval, valamilyen arra vonatkozik, hogy ön majd pontosabban megfogalmazza, Reklámszerződést kötni a BKV járműveire, hogy azok reklámfelületként is létezzenek, annak alapvetően van valamilyen szelleme, hogy minek függvényében van és minek függvényében nincs. Mert hogy ne legyen zsívvásár, hát nem a. Tehát azt szeretném mondani önnek, hogy nem az autóbuszok felületén lévő reklámoktól lenne zsívvásár Budapesten. Szerintem. Van ön szerint most rekláma a közösségi közlekedésben? De a hátukon biztos, hogy van, arra emlékszem. Metróba? A, metró, a metróban is van. Akkor most igazából a mit is hiányolunk? Tehát ugye a jelen pillanatban is van egy érvényes szerződés, amiből van bevétele a BKB. Igen, csak van egy reklámtender, ami valamiért késleltetve van, ezt nem értem, ezt önnyilatkozta. Ba, nincs késleltetve, mert nincsen érvényes reklámtender. Ugye 2011-ben kiírt a városvezetés, 2011, tehát nem nyelvbótlás volt, az előző városvezetés egy tendert, aminek 2019-ben lett volna eredmény, Igen. 8 év alatt ment végig. Ezt akartam is kérdezni, mi tart 8 évig? Tessék? Mi tart 8 évig? Hát ez az, ugye valószínűleg ez a közbeszerzés, ez ezzel sebből vérezhetett, hogyha ez nyolc éven keresztül jó orvosatokkal és különböző eljárási szakaszokkal sikerült csak végigvinni. És amikor megérkeztünk, akkor azzal szembesültünk, hogy tulajdonképpen ez egy dolgunk lenne, tudomásul venni, hogy a BKV-nak ezt alá kell írnia. Mi azt mondtuk, hogy hát álljunk már meg egy pillanatra, lehet, hogy ennek a városvezetésnek van véleménye arról, hogy milyen reklámszennyezés legyen egyébként a, a városban, és először gondoljuk végig, hogy például olyan kérdésekkel, ami egyébként a, egyre jobban jönnek felénk, mint a digitális reklámoknak a kérdése, amikkel már egyébként találkoztatunk a, a különböző bevásárlóközpontokkal, azokat engedjük, hogy engedjük vissza valamint, hát egyébként például egy olyan apró kicsi kérdés, hogy a megújuló M3-as, ami akkor már ugye látszott, hogy felújítás alatt van. Ennek kapcsán mit gondolunk az ottani reklámhordozók lehetőségéről. És azt mondtuk, hogy hát kellene egy reklámstratégia, amiben ezt végig gondoljuk. Aztán jött egy Covid, ami alapvetően átalakította legalábbis egy idő biztosan a közösségi közlekedés utazási szokásokat. Folyamatosan mozog a jogszabályi környezet, gondoljunk az óriás plakátokat körülvevő moratóriumra, ami pont idén jár le, ha csak nem hosszabbítja meg a kormány. Valóban az volt a szándékunk, amiről még mindig nem tettünk, hogy szeretnénk jelentősebb járműcserét elérni, a uniós pénzből nyilván, ha pedig... Szeretném úgy, önnek van. elmesélni, hogy reggel 6 óra 53-kor e, már Nothing Service felirattal a vilányi úton kiséget egy autóbusz. Ez is azt átámasztja, hogy e, járműcserére szükség lenne, de hogyha ezt uniós forrásból csináljuk meg, akkor azért a fenntartási időszak alatt nem lehet ezeken a reklámokat mennyi elhelyezni. És egyébként, ha, mennyi idő a fenntartási mennyi... idő? Tessék? A fenntartási idő mennyi? A nem tudom, szerintem egy öt év, de ez most azért egy hmm. kicsit érzésre mondom az eh, eh, a, a, a dolgot, úgyhogy ne, ne vegye ezt készpénznek. Oké. Okay. Uh, és egyébként még az a kérdés, hogy például a, a, a, az átadott M3-as aluljáróban lemegy most, ezek az új, szép új megállókban, akkor pont szerintem, és most személyes véleményt mondok, Tényleg zsívására kéne hagyni, és, és mindenhol lehessenek reklámokat kirakni, vagy pedig ebben próbáljuk már milyen keretek között tartani. Ezért Ez fontos mindegyik, amit elmondok, mert a korábbi reklámszerződés, tender, amit előkészítettek, az arról szól, hogy lehessen reklámokat kihelyezni a metró megállóba. Nem mondta meg, hogy hol le vannak ezek a reklámfölöttek, csak úgy általában mondta, hogy lehessen. És innentől kezdve. De lenne nyilván egy folyamatos permanens vita arról, hogy akkor most uh, én oda szeretnék reklámot kihelyezni, a városvezetés vagy Békábi azt mondja, hogy olyan. nem lehet, mert vagy üzembiztonsági, vagy egyébként reklámszennyezés szempontjából nem szeretnénk. Ez egy biztosan rosszul volt előkészítve. És erre mondtam azt egyébként, hogy azért minden furamódon, lehet, hogy fura hangzik a számból, amikor közben egyikből arról beszélünk, hogy nincs pénzünk, mindent azért pénzért nem le fogunk tenni. Tehát csak azért, szétplakátoltatni a, a metromegállókat, meg a buszokat, hogy abból még akkor pár millió forintot ki tudjuk csavarni, ennek nem látom az értelmét. Erre mondtam azt, hogy zsívvá nem akarnánk csinálni, sőt még akkor, hogyha egy ilyen erősebb politikai mondatot, az sem normális szerintem, hogy a, a metró aluljárókban bombás óriás plakátokat kell néznie az embereknek. Ezzel nem fog közben. Ez már nem fog vitatkozni, de ez már ugye a, a reklámokra vonatkozik, és nem a reklám helyek. Ez a társadalmi célú reklámoknak és Igen. a politikai tartalmi helyzetéseknek a kijelzésének a kérdése például erre vonatkozik. És egyébként most teszteljük a piacot, hiszen a, a villanyoszlopok arról lelógó reklámfelőttek, kültérő reklámfelőttekre e vonatkozóan most folyik egy e e közbeszerzési hogy de kíváncsi vagyunk, hogy hogy a piac milyen ajánlatokat tesz, ott például nem is szeretnénk politikai reklámokat engedni, tehát ez benne van a kiírásban a dologban, mert hogy azt gondoljuk, hogy tényleg túlzott a reklámszennyezés a fővárosban. Csak egy példát mondjuk, hogy mi ellen küzdünk, ha bemegy a belvárosi részre, főleg a történelmi belvárosi részre, valamiért imádják a nagy márkák, nagy márkértékelbíró, biro termékek, hogy azokat szét óriás hálózzák a Igen. belvárosi részeket, és akkor egy óriási felölteket nézzük Mi azt mondjuk, hogy részezik? Oké, okay, volt szabályozás ennek lett eredménye? Most vannak eljárások, hiszen azért nem úgy kezdik a dolog. A, tudom, ezt végigbeszéltük. Levágjuk, hanem, hogy egyelőre a, a, azt hiszem, hogy perek vannak a dologban, mert nyilván nem akarják elfogadni, szerszétlenül a nem a cégek, azok, akik mögött állnak, hanem azok, akik értékesítik illegálisan ezeket a feleletek, őket nem akarják elfogadni, hogy Illetve ebben, e, ebben az inforádiós beszélgetésben arról is szó van, hogy jogszabályi változások várhatók az úriás plakátok és gigaposterek kapcsán. Ez mi? Nem nálunk, ugye ebben van a, a még, amit az Orbán kormány csinált, és ez törvényalkotásnak nem a miénk, hogy ez év végéig van határidő meghosszabbítva az út célél lévő óriás plakátokra vonatkozóan, kíváncsi vagyok, hogy a reklámpiac átalakulása után értsük ez alatt, hogy azt látszik azért egyre inkább a erhez kezd becsapódni. Van-e ebben érdekeltség, hogy ezt megszüntesse ezt a helyzetet a kormány, Ugye itt még a korábban a Simics való konfliktus kapcsán kezdte ezt, ezt az utat. De ez is folyamatosan tolták arra, hogy ezeket a a határidőket nagyon nem mindegy, azt gondolom a reklámozóknak sem, hogy akkor a, van ez a moratórium, vagy nincsen. De én mondom van egy valid vitebben, és én megértem azokat az álláspontját is, akik azt mondják, hogy ugyan most már én miért aggódok, hiszen tele van így is, úgyis a város reklámokkal bármilyenre lép is az ember azonnal, tehát nem betaszkozni akartam no, mert csak kíváncsi voltam a véleményére, éltem mind mindarra, amire e, itt nem tértek ki. Nekem ebben személyesen sarkos véleményem van, én borzasztóan szeretnék minél kevesebb reklámot, e, e, legalább a közösségi közlekedéssel látni. Ennek az, az az oka, ez a személyes véleményem, még egyszer mondom, tehát nem városvezetésben ebben azért vita van, e, mert hogy így is egy iszonyú mértékben a fogyasztást ösztönözött társadalmat sikerült létrehozni. A fogyasztásnak például azt, hogy állandóan nyomás alatt tartják a potenciális vásárlókat, és azért, hogy megnézzük a különböző élelmiszerparlási adatokat és a reklámok közötti összefüggés, szerintem botorság lenne, ha ebben nem látnánk semmilyen kapcsolatot sem. Ez kis méltó megnyilvánulás volt, és ezt nem kritikai élel, mondtam, de sejtheti. Fogalmam sincs, hogy a főváros lakossága, illetve Magyarország lakossága mekkora érdeklődést mutat az iránt, hogy a fővárosnak vagy a kormánynak van igaza a Budapest pénzügyi helyzetét, illetően azok a felmérések, amelyeket lehet látni a szimpátia indexeket, illetően, vagy hogy kinek adnak igazat, az az elmúlt időben egyértelműen a főváros ö, ö, hozta ki győztesnek, de hogy egyébként tíz emberből hány mutat ez iránt érdeklődést, arról halvány gőzöbb nincs. A, mi kettünk legutóbbi beszélgetéséhez képest Varga Mihály szólalt meg, aki a világgazdaságon keresztül különböző dokumentumokat mutatott be, hogy van egy kb. 30-35 milliárdos eltérés a között, amiről Bár beszélt Karácsony Gergely, mint meg ő. Az ön véleménye szerint ennek a kötélhúzásnak, ami lehetséges, hogy nem kötélhúzás, de én most ezzel degradáltam, sohasem lesz végül? Egy ponton vége kell lennie, azt gondolom, mert hogy ha a 24 tavaszi választások, vagy hát nyár elején, úgyhogy még nem tudjuk, hogy május vége, vagy június eleje, a választásokon felhatalmazást kap ez a városvezetés újra, akkor nyilván ez egy erős politikai mandátumot jelent ahhoz, hogy a kormány végig gondolja Budapesttel kapcsolatos politikáját. Azt árulja el nekem, hogy az a kötélhúzás, ami most megy, aminek azért természetesen érdemi része is van. Az ön személyesen. Mennyire fárasztja? Ja nem fáraszt a dolog. Tehát hogy nem, emiatt nem kell aggódnia. Nem aggódom a kíváncsi. A spirális a történet, hiszen nyilván azért próbálom ebben az intellektuális részét is megtalálni. <gül> És könnyű. Uh, vagy megtalálja? Egyébként. Könnyű, hiszen ennek a munkának van egy olyan része, amikor egyébként a valósággal kell szembesülni, tehát mondjuk hogyan tudja menedzselni az ember azt a helyzetet, azt a likviditási helyzetet, amiből van a város, hogyan lehet mindig is újabb mozgásszereket találni, hogyan kell egyébként ezt, ezt a folyamatot végigvinni, úgyhogy a, a külső partnerek értsék, hogy mit csinálunk. Most a külső partnerek azt nyilván nem a lakosságot neveztem így, mert az is fontos, hogy neki kell de például azok a azok a velünk együttműködésben lévő eh, pénzintézetek vagy európai szervek, akik egyébként felkapták a főjöket, hogy most mi a fene van itt Budapesten, és mi történik. Nyilván nekik is el kell, eh, mód, el kell magyarázni ezt a helyzetet. De szerencsére a számokra kíváncsiak, és nem a eh, politikai állításokra. Eh, tehát ebben látom a, ezt az intellektuális munkát, és ez, ez inspirál egyébként. Hogy áll a keresetlevél? Ebben a hónapban beadjuk eh, azt a pillanatot várjuk, amikor egyébként hozzá tudunk rakni, és most talános leszek, hiszen nem akarom a teljes pertaktikát itt iteregetni, amikor hozzá tudunk tenni egy olyan másik lépést is, amivel a bíróság legalább időlegesen meg tudja állítani ezt a folyamatot. Ez pedig még most gyűjtjük azokat az adatokat. Megállítja azt a folyamatot, ami? Hát, amivel ugye most jelenleg levonható. Ja, értem. Amíg pozitívban vagyunk a számláról, vagy legalábbis elkezd uh, inkasszállás próbálni gyakorolni az állam Kicsit, Tehát, ugye ebben van egy vitánk, hogy a negatív egyenlegből lehet-e Ez az inkasszállás egyébként mikor következve ebbe először? Hát, ez nagyon egyszerű. Minden hónap 27-ig fizetnénk. Uh, nagyjából ez 4 milliárd forintot. Uh, abban a pillanatban, hogyha nem fizetnénk be, ugye erre azt mondtuk, hogy májusban még váratlan... Éppen pozitívban leszünk, hogy annak a határán, hiszen akkor már elkezdenek becsorogni a májusi bevallást. Hétfőn voltak még. Igen, de az, az április végén akkor még pont pozitívban voltunk, ezért elutaltuk az összeget. Most májusban valóban ma még, tegnap is, meg még egy jó darabig negatívban leszünk, sőt egészen meg fogjuk közelíteni, én azt prognosztizálom a mínusz 25 milliárdos szintet és e, május 27-én valószínűleg az iparüzési adóból annyi már bejön, hogy olyan e, közel nullássá. Az a hitel, de... amit ilyenkor használnak egészen május 27-ig, az nagyjából mennyi kiadás? Hát ugye ez 17,6%-os körülbelülik, ha mellett megy, e, ezt, ha egy hónapra az egészet kimerítenénk, akkor most itt körülbelül fejből számolva szerintem ez egy ilyen 200 millió forint körüli összeg, de ugye nem minden pillanatban az egész keretet használjuk, tehát ezt utólag tudom megmondani, hogy, hogy mennyibe került a május ebből a szempontból. Nagyságrend? É, mondom, hogy a, ha az egészet, akkor 200 millió, de mondjuk legyen egy ilyen 150 millió körüli. Az sok? Az sok, hát az hogy nem. Az nagyon sok pénz. A főváros életét tekintve nem vicces, ne, tehát hogy mondjam, ugye szó volt a reklámtenderek kapcsán ennél kapcsán kérdeztem, azt kérem, hogy az sok, vagy az kevés. Van olyan, amikor komolyan kérdezem ezt, miközben nyilvánvalóan nekem személy szerint nem lenne kevés. Ez a 150 millió, ezt egybevetnie valamivel, ami a fővárosnak egy rendszeres kiadása, csak hogy nagyjából érzékelhető legyen, hogy a fővárosnak a menüjében ez hol szerepel, vagy hogy szerepel. Ha, ha így néznénk, akkor, akkor nyilván azt tudom mondani, hogy persze ez a 150 millió forint, ez mondjuk a egy napi működési költségünket se éri el. Tehát, ha így nézem, akkor persze. Akkor se, de egynapi működés az, az, az, az egyébként se Se, se, se. Tehát se. Ezt saját jogászokkal vagy ügyvédirodával készítik ezt a pert én Nem ügyvédirodában, mert ez egy közirányzatási pert, tehát olyan kollégákat veszünk igénybe kívülről, akik ehhez értenek, tehát nem sztárügyhédi irodával fogunk dolgozni semmiképpen sem, de magát a PERnek a koordinációját ezt a fővárosi önkormányzat munkatársa intézik, mert hogy ez egy olyan jelentőségre, ami azt gondoljuk, hogy nem egy kiadható egyszerű feladat, hanem ebben, ebben kifejezetten komoly szellemi munkát bele kell tenni. Járatlan út ez, azért ez már többször elmondtuk, de, de látjuk annak az érdemélyeséjét, hogy ebben sikerül. Az első alkalom, az még épp bele fog csúszni a mi első félépű beszélgetésünkben kitartunk addig, részemről megvan az akarat. Ezek szerint akkor június 27-én lenne először arra alkalom, hogyha egyébként beadják a keresetet, hogy akkor kiderül, hogy az inkasztót alkalmazzák-e vagy sem? Igen, hát 27-én vasztánk nem, hiszen az van az utalási időpont, akkor nyilván az államkisteri érzékelő, hogyha ez nem történt meg az a kérdés, hogy addig a e, valamilyen rendezettebb út... Azt, ért, azt, ért, azt értettem, e, arra ki, azt kíváncsi, a várom, nincs benne tapasztalatom, ez mennyi idővel később szokott bekövetkezni, ha nem fizetnek? Hát, ez nyilván pár nap múlva rákerülnek az inkasztó számlára, hogy megpróbálnák leemelni, ebben mondom, az az álláspontunk, hogy egy negatív számláról levenni elég érdekes húzás lenne, de Uh, de Most egyelőre arra koncentrálunk, hogy akkor a hónapban benyújtjuk a pert és utána el tudjuk kiteregetni a pertaktikánk taktikánk uh, részeit. Abból látszik, hogy egyébként körülbelül milyen útvonalon indultunk el. Úgyhogy borzasztóan érdekes az, hogy milyen figyelemövezi ezt a magát, ezt a, a PER-kérdését is. Uh, régen kaptam ennyi levelet ebben az ügyben. És, és teljesen önkérdés alapon ötleteket ajánlom fel jogászok, akiknek van egy ötletük, és azt javasolják, hogy ezt még nézzük meg. Ezek effektív levelek, vagy e-mailek? Ezek e-mailek. Igen. Az ATV-ben kaptam még utoljára leveleket. Um... Ami a hármas metrót illeti, azt ünnepeljük meg majd a jövő héten, hiszen az van közelebb május 22-éhez. Mi még egyáltalán nem beszélgettünk erről a budapesti, vagy nagyon keveset lakógyűlésről. Ahányan beszélgetnek önnel erről, illetve amelyeket követek, azok mind kitérnek arra, hogy ez mennyiben emlékeztet a nemzeti konzultációra, és mennyire nem. Ez karácsony gerge és ön is különböző indokokkal elhesegeti. Ebben most nem mennék bele, mert az gyűlölöm, amikor én be tudom fejezni a riportalainak a mondatát, már pedig erre van képességem és készségem. Az viszont hasonló jelenség, hogy miközben feltesznek kérdéseket, hiszen az összes kérdést még nem tették fel, ezzel párhuzamosan az egyébként semmilyen szerkesztői tevékenységében befolyást nem tűrő inbudapesten.hu illetleg a főpolgármester úr rendszeresen megnyilvánul teljesen egyértelművé téve azt, hogy egyébként ez ügyben mi a főváros véleménye, ami az inbudapesten.hu ötétséget illetve az azért érdekes, mert menetközben megkérdeznek embereket, kerékpárosokat és másokat, hogy mit szólnak ahhoz, hogy egyébként hogy alakul a Lánchíd forgalma, Ezért. izgatottan várom, hogy mi fog ebből kialakulni. Állítólag nekem előbb-utóbb kéne valami levelet, én nem kaptam semmit. Így van, a... az összes kérdés már nyilvános, tehát négy kérdés van, ez a lakógyűlés.budapest.hu oldalon olvasható és látható az a levél is, amit kapni fog. Körülbelül ugye múlt pénteken kezdődött el a kézbesítés, ez kb. három héten keresztül történik. Minden levélen van egy... Ugye azok kapnak levelet, akik budapesti lakcímmel rendelkeznek. Minden levélen lesz egy egyedi azonosító. Ezzel megakadályozzuk azt a... És ezért is mondom, hogy nem nemzeti konzultáció, hiszen ott a internetes felettem bárhányszor lehet szavazni az embereknek. Ugye erről emlékszünk is, hogy ebben még voltak. Igen. Szerintem még jó eljárást is próbáltak indítani valaki ellen, aki valamilyen bótot épített fele arra, hogy az ő automatikusan szavazzon. Szóval, hogy mindenki megkapja saját azonosítóját, ezzel tud online, vagy hogyha ezt nem tudja megoldani, bár nagyon egyszerű a felület akkor személyesen szavazni, ugye személyesen azt jelenti, hogy ott is akkor tulajdonképpen online viszik be az adatait, csak akkor nem a saját eszközén történik ez meg, de nem látja senki, hogy mire szavaz. Egyébként június 11-ig lehet szavazni, abban a négy kérdésben, ami rögzítésre került, és minden részletet, technikai részletet egyébként a lakógyűlés.budapest.hu oldalon meg lehet találni. Ott nagyjából látszik is, hogy egyébként hol, van, hol folyik most a terjesztés, tehát hogyha valaki nem kapta meg, de már rég meg kellett volna kapni, akkor nyilván erre lesz egy lehetősége, és igényelhet tőlünk egy újabb azonosítót, amit csak ő ismertet nem lett és ezt a lakcímkártya segítségvel kell csak megtennie. Még talán digitális módon is megoldható ez majd. A 12. előtti lakásom környékén most volt lomtalanítás, a mostani szemétszállítás ellen semmilyen kifogásom nem lehet, egészen profi ment. Kicsi sokan voltak az én utcámban, így átmenetileg dugóba kerültem, előtte, mögöttem is kuka volt, és kikerülni nem lehetett őket, de nagyon udvariasak voltak, és ahhoz képest, amit összeszemetelt az utca, ahhoz képest feltűnően nagy rendezettség maradt utána, független attól, hogy természetesen porszívót nem alkalmaztak ami a, a, ez egy ilyen közbevetett megjegyzés volt, ami a, a, a lakógyűlést illeti, abszolút megértem, valószínűleg a főváros helyében én is itt cselekednék, fővárosi lakos vagyok, nem vagyok kormánypárti, Karácsony Gergelyre szavaztam, nem fogok részt venni a lakógyűlésben, nem az én e, műfajom, nem tetszik, de tudomásul veszem a mostani politikai helyzet következményének látom, amelyet nem így gondolok megoldani. A megoldás módozata számomra egyebek között az önnel való beszélgetés, beleértve majd a jövő évi választás, már amennyiben ezzel bármit lehet változtatni. Um, és kíváncsian várom majd az eredményét, és akkor felteszek egy kérdést, amit egyébként a kormánypárti sajtó még egy párszor fel fog önnek tenni, ennek milyen össze, milyen költsége van? Még a költségeket nem fogom tudni megmondani, mert ugye ezzel három nagy tételből terüldik össze, nyilvánvalóan, a nyomda és hozzá a boríték, van a terjesztési költség, illetve azok az adicenán is hirdetési költségek, amit az jóval szerényebben tudunk és akarunk is csinálni, mint mondjuk egy nemzeti konzultáció esetében a kormány, de erről egy, egy elszámolást fogunk adni, és meg fognak lepődni a budapestiek, meg egyébként azok is, akik a nemzeti konzultációt csinálják, hogy mennyiből ki lehet egy ilyet csinálni. És azért, ha húzom, mi 1,4 millió levelet küldtünk ki, hiszen minden 14 év feletti budapesti kap levelet, tehát ezért ez mértékeiben nyilván nem annyi, mint egy országos nemzeti konzultáció, bár meg nagyon nem szívesen hasonlítom össze a kettőt egymással, de Persze ez egy hitvita, hogy akkor ez valaki annak tartja, vagy sem. De meg fognak lepődni, hogy ezért ez jóval jóval kisebb összegből ki tudtuk hozni. Rövidesen György Javics, Benedekkel fog beszélgetni, mert ugye most más rendben beszélünk, mint egyébként bálászló rendszeresen, amikor a városligetről van szó, és ez a záró kérdés szóvá teszi, hogy amiben egyébként a fővárosnak kompetenciája volna, a Kócská, hogy lezárását, illetően az a kapcsolatban feltűnően mennyire nem csinálnak semmit. Ha ezt a kérdést kapja, hogy Kúskároly sétány jövője jelene, múltja most kihagynám, akkor erre van érvényes válasz ma május nem tudom hanyadiken? Hát az autómentes városliget Hisz. koncepció Hisz. anélkül nem tud működni, hogy például a úti felüljárót ne oldanánk meg. Ez rajta volt a kormányfejlesztési... Igen, terve. igen, természetesen, ezt be, tisztában vagyok, ezt elfelejtették, Ez akkor megkérdezni Bárlászlótól. Igen, rajta volt a kormány fejlesztési tervein, hiszen ha a napi működésen nincs pénzük, akkor azért lehet, hogy a rá is sem hogy a, a, És ebből következően a a, e, akkor tudunk ebbe tovább menni, hogyha a kormány képes mobilizálni azokat a forrásokat, amelyeket az autómentes városligetre szeretne. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk, és akkor beiktatjuk a hármas metrót, amely 22-től tudtom a teljes hosszában, ha minden igaz, akkor zökkenőmentesen fog közlekedni az utazó közönség örömére. Így van. Három köszönöm éjt. szépen, viszont hallásra. Önök kis Ambrust hallották, Budapest általános főpolgármester helyettesét, most pedig támogatott tartalom következik, a Városleges RT vezérigazgatóját Györgyevics Benedeket fogják hallani. Igen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged itt a Kejfej Jancsi valamennyi hasábján. Itt vagyok, halljuk egymást. Én hallak téged, Györgyevics Benedek, a Városi g vezérigazgatója van benne a vonalban. Üm. Beszéltünk néhány perc erejéig, ha tetszik fontoskodtam, ha tetszik nem. Imáron az indexről Üm. Ki is nyomtattam azt a hírt, amely a folyosói plegykák szintjén foglalkozott, egyebek között a városliget jövőjével, a tekintetben, hogy ki a felügyeleti szerv. Ugye erről mi korábban is beszélgettünk, és ennek diplomáciai, elméleti és gyakorlati jelentősége is van. Ezt a különböző beszélgetéseinkben részletesen, itt kevésbé részletesen, de mindenki számára szerintem érthetően elmagyaráztad. Lázár János egy meghallgatás során arról beszélt, hogy több mint 5000 milliárd forint értékű beruházás felfüggesztése mellett 114 projekt van kivitelezés, további közel 200 tervezés alatt. A lista viszont nem teljes, vannak olyan beruházások, amelyek nem a tárcához tartoznak, például a Várnegyed és a Liget Project, ebben van esély a változásra. Idézett a minisztertől, a tárcámnak bizonyos bizonyságot kellett tennie arról, hogy alkalmas a projektek lebonyolítására és menedzselésére. Azt is tudomásul veszem, hogyha te ez ügyben egyáltalán nem akarsz megszólalni, mondván, hogy előbb e, ítéljék meg a 11-est, és utána dőjön el, hogy e, azt berukták e és ha berukták annak milyen következményei vannak. Ez pedig egyelőre egy esemény előtti tablettabbi ebben a formában egy ilyen beszélgetésnek épp úgy lehet része, vagy sem. E, azt követően már, hogy te is találkoztál ezzel a hírrel, van-e bármilyen mondandód a nagy érdemű számára? Azt hiszem, hogy nem én vagyok a legmegfelelőbb személy, hogy ez bármilyen úton-módon kommentáljam, ezt nyilván miniszter urat kell megkérdezni ebben a kérdésben, hogy ő mire is gondolt, ugye ez egy bizottsági meghallgatás jegyzőkönyvéből kiemelt részlet. Én azt tudom mondani, hogy ugye a kormány tagjainak a feladatait és hatáskörét az úgynevezett statútum törvény határozza meg a statútum törvény alapján illetve a Városliget törvény alapján a tulajdonosi joggyakorlója a Városliget ZRT-nek ebben a másodpercben a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Ez elsősorban arra épült, hogy a Városliget ZRT per ma alapvetően egy üzemeltetéssel, épület és park üzemeltetéssel illetve kulturális üzemeltetéssel foglalkozó cég. Ehhez képest nyilván a kormányzati szerkezetben van egy építési és beruházási, mostani nevén építési és közlekedési minisztérium, ami azért jött létre, nagyon helyesen egyébként, azt a kormányzati szándékot képzi le, hogy valamennyi állami beruházás az egy helyen legyen és lehessen, hiszen fontos, hogy ezek egy szűrőn keresztül is átláthatóak legyenek, és az állam és a közpénzköltésnek az érdekei megfelelően érvényesíthetőek legyenek. Ennek a tárcának ugye a vezetője Lázár János, valóban vannak kivételek a projekt alól, tehát például itt állok most a Tabánban szemben a várral éppen, eh, ahol zajlanak beruházások, a Városligetben éppen nem zajlanak, nem épül Új Nemzeti Galéria ebben a másodpercben, vagy Magyar háza. Tehát én azt gondolom, hogy van egy kormányzati szándék, hogy egy, egy minisztériumhoz tartozzanak a beruházások, ettől függetlenül vannak kivételek is a kormányzat. Ja jól értem, akkor vagy a tapasztalat, ugye a hétköznapok, a jellegi tapasztalatok, és most már vannak ilyen tapasztalatok, ami az üzemeltetés részét illeti abban egyébként nehéz lenne máshol megtalálni a felügyeletet, mint ahol most van. Én én azt gondolom, hogy az üzemeltetési különös tekintettel a kulturális Így. ügyekre. Tehát nézz, mondjuk a Szépművészeti Múzeumnak, vagy a, a néprajzi múzeumnak, közvetlen felügyeleti szerve a Kulturális és Minisztérium. Mi ezekkel a múzeumokkal napi kapcsolatban vagyunk. emecsi Lajossal a Néprajzi Múzeum épülete kapcsán folyamatos egyeztetéseket folytatunk, forrásátadások, jobbra-balra és apró technikai részletkérdések, de például a Néprajzi Múzeum állandó kiállítását is a Városliget ZRT készíti, hogy az aztán 2024-ben megnyithassa a kapuit. Én voltam olyan helyzetben, amikor a Városliget Zrt. tulajdonosi joggyakorlója a Nemzeti Vagyon Felügyeletével megbízott tárca nélküli miniszter volt, és a Néprajzi Múzeum pedig az EM-hez tartozott, uh -huh. akkor ugye itt tárca közi egyeztetéseket kellett folytatni, akkor is, hogyha 3 forint 70 fillért mondjuk átadtunk a Néprajzi Múzeumnak, vagy akkor is, hogyha a Néprajzi Múzeumnak bármilyen, szakmai kérése volt a Városliget ZRT felé. Ehhez képest a mostani tulajdonosi struktúrában egy helyen vagyunk, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy főigazgató úrat fölhívom telefonon, vagy ő fölhív engem telefonon, megbeszéljük és kettő perc múlva a helyzet megoldottnak tekinthető. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem per ma kulturális üzemeltetés, épület üzemeltetés szempontból mindenképpen. Jó helyen vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy a beruházások hogyan alakulnak, de mondom én vagyok talán a legkevésbé hivatott arra, hogy ezeket a, a mondásokat bármilyen szempontból kommentálja. A miniszter úr biztos tudja, hogy mit, miért, hogyan lát. Uh, erre akkor legközelebb akkor érünk ki, hogyha valami történik, és nem zuhanyozói vagy bizottsággyűlési dolgokról lesz. Szó szóval bele, hogy a bizottsággyűlés az természetesen nem zuhanyozó, de az minden esetre szándékokról, mozgásokról szól, de uh, egy eredmény orientál beszélgetés ha az tényleg, akkor erre hetenként nem tér ki. De maradjunk a Néprajzi Múzeumnál, a nyertes projekt az átadás előtt álló új Néprajzi Múzeum homlokzati árnyékoló fémrácsán megjelenő kortnás ornamentika átiratokra, ez egy szó, lehet, nem yeah. tudom, de minden esetre egy elég hosszú szó, ornamentika átiratokra alapoz, mely a magyar és egyetemes kultúra szütteseként az idén 150 éves Néprajzi Múzeum páratlan gazdaggyűjteményét szimbolizálja, ugye arról van szó, hogy a Május 20 és november 26-a közötti 18. velencei építésztete Biennáléra ez kerül majd, tehát Magyarországot ezt fogja majd reprezentálni. Így döntött a zsűri. Így döntött a zsűri, így van, ugye a felügyeleti joga a velencei Biennálénak a Ludwig Múzeumhoz tartozik, hogy akik nem tudják, azért kedvéért mondom, hogy velencében minden évben rendeznek Biennálét, csak egyik évben képzőművészetét, a másik évben pedig építészetét, az idei évben építészeti biennálé nyílik. Magyarországnak egyébként egy gyönyörű, saját tulajdonú pavilonja van Velencének az egyik rejtett, vagy kevésbé rejtett szegletében, mint ahogy oly sok országnak a világról, és ilyenkor itt jó pár hónapon keresztül valóban az a helyzet, hogy bemutatkoznak az országok, ez egy nagyon izgalmas és végtelenül színes kulturális, Euh, forgatag, és a magyar zsűri úgy döntött, hogy az idei évben a Néprajzi Múzeumnak, ahogy te is mondod, ez a különleges ornamentikája. Úgyhogy tegyük hozzá, hogy pályázni kellett, tehát a Néprajzi Múzeum pályázott. Így van, így van, így van. És az a helyzet, hogy ez a különleges ornamentika, ami talán tényleg az egyik leglátványosabb eleme az egész Néprajzi Múzeumnak, hogyha az ember kimegy, akkor euh, látja, hogy egy euh, üveg és acél szerkezet euh, nő a föld fölé, de ezt az egészet nem látjuk, hiszen körbeveszi az a különleges rács, ami ennek az épületnek az igazi e, arculatát meghatározza, és mi annak írtunk egy pályázatot erre a homlokzatra, egy külön pályázatot, ahol nagyon sok tehetséges e, pályázó indult el, és ebből győztesnek bizony azt választották, azt a derivátumot, amit tényleg elég nehéz e, lefordítani, de pont ettől végtelenül izgalmas, ami, <kül> e, több tucat jelentős néprajzi műtárgy kerül átíratra és lefordításra, és ennek a ritmusa az, ami ebben a speciális, egyébként alumíniumból készült hálóba és ornamentikába megjelenik. Ez az, ami annyira megislette a zsűrit is, hogy azt mondta, hogy ezt kell kiállítani. Ettől függetlenül mi liget projektként Bele is álltunk ebbe a kérdésbe és ez szerencsére egy támogatást kapott, hogy tekintve, hogy ez egy építészeti biennálé, itt azért minden mögött maga a Néprajzi Múzeum, tehát nem csak az ornamentika, hanem maga a Néprajzi Múzeum, és a Néprajzi Múzeum mellett a teljes liget projekt is megjelenik. Igen. A Nemzeti Cirkuszműveseti központ a Robert Kappa fotográfiai központ és a városlegezéti fotópályázatot hirdet, ugye ez az összefüggés. Átmentem fotópályázata, vagy hogy sétált, át, ifjabb, simet, lászla Duna fölött kifeszített kötélen cimmel. Ez valójában micsoda, mert én elolvastam, de nem teljesen jöttem rá, de ez az én hibám, hogy ez valójában ennek az eseménynek a fotótörténeti megörökítésével kapcsolatos? Igen. Mm, ugye nagyon-nagyon sokan voltak kint az ominózusat. És akkor most ez, ez az alapvetően rájuk az És alapvetően igen, nagyon sok uh, kiváló minőségű fotót küldtek um, főigazgató úrnak, Fekete Péternek, hozzánk is rengeteg fotót küldtek be ennek kapcsán, és uh, főigazgató úrnak a döntése az, Fekete Péter döntése volt, hogy ezek olyan jó minőségűek, hogy ezeket érdemes. egy különböző szögből készültek, van, aki drónnal fotózott, van, aki oldalról, van, aki a Pesti, van, aki a Budai oldalról, van, aki teleobjektívekkel, van, aki mobiltelefonnal, de tényleg egy nagyon izgalmas ritmust ad, ahogy az ember végignézi a különböző szögből, helyből és helyzetben készült fotókat. És az az döntés született, hogy ez alapján készül egy pályázat, aminek a legjobbjait majd egy kültéri attrakció keretében, a Városligetben fogjuk bemutatni. Um, nem képviselem a ligetvédőket, magamat képviselem, de a magam képviseletében a ligetvédők épp úgy benne vannak, mint bárki más, uh, és ez szerintem így is van rendjén mindaz, ami a városligettel kapcsolatos, a személyes tapasztalatok azok mindig elsőbséget élveznek, aztán amit olvasok, azok mind megjelenítődnek, és a városliget védők, akik egyébként ma már talán nem is annyira ellenségesek, mint bizonyos sajtóorgánumok, bizonyos szikkei, erre még kitérnék. Ezt most nem fejeztem be ezt a morgást. Abba a kapcsolatban írnak, és fényképeket is mellékelnek hozzá, hogy az egyébkénti ligeti események, amelyek a nép nagy örömére vannak megrendezve, legyen az rendőrnap, legyen az május elsője, és aztán még Rozália Fesztivál, és mi minden, ami egyébként nemzetközi gyereknap, ami ennek a hónapnak a végén lesz, hogy ott egyébként átmenetleg vagy tartósan milyen lehetetlen állapotok alakulnak ki szemetelésügyben, ami ugye nem a Városliges ZRT kompetenciája, de annak eltüntetése igen, érdeklődnek az iránt, hogy mindazok a járművek, amelyek egyébként állnak a füvön, azoknak engedélyük van. E tekintetben valószínűleg a kérdésfeltevés tekintve igazuk van, és ez valószínűleg számodra is probléma lehet, bár minden autóhoz nem lehet egy rendőrt biztosítani, aggódnak a fűért, annak a regenerálódásáért, és a mostani kérdés mögött minimális gúny sincsen. Az, hogy egy ilyen esemény után milyen koszmarad és azt hogy takarítják el Elejét, vagy ez ügyben elismerő szavakat írnak, de van bennük egy aggodalom, fényképekkel mellékelve, mint mondom, a gépjárművek, ezt valószínűleg te is tapasztalod. Mi erre a ligetvédők számára a válaszod, miközben nem a ligetvédők kértek meg, hogy ezt a kérdést tegyem fel? Szerintem ritkán hallasz tőlem ilyet, de az, hogy maximálisan egyetértek a felvetéseikkel. Tehát ö, én személyesen sem szeretem azt, ami május 1-én kialakul a Városligetben. Megpróbálom, megpróbáljuk ezt valamilyen mederben tartani, és közben érteni azt, hogy ö, ezek a rendezvények nem véletlenül vonzanak ilyen nagy tömegeket. Nagyon sokan vannak, akik... Ö, a múlt héten ugye én ismertettem különböző ligeti programokat, és be is lehetett telefonálni, itt felvetődött az a kérdés, amit én megpróbáltam kezelni, de nekem nem a kezelés a feladatom, hanem hogy meghallgassam hogy olyan népszerű, tehát csak azért vágtam közben a liget, hogy az már szinte, miközben egy ligetre nem lehet kiírni, hogy megtelt, de hogy ez már szinte zavaró a liget élvezetét tekintve olyan sokan vannak. amire én megpróbáltam ellenvetést tenni, hogy ez minden alkalommal van így, de nekem nem az ügyvédjének kell lennem a ligetnek, vagy ha tetszik, alkalmasint az ügyvédjének, alkalmas mint az ügyészének, annak megfelelően, hogy éppen a felvetéseket hogyan lehet eljuttatni úgy, hogy azok normális választ kapjanak, de van egyébként relevanciája a felvetésnek az élvezhetetlen városliget tekint, városligetet tekintve annak alkalmas túl nagy látogatottsága oká? Ez nincs érvényes válasz ezekre a, a kérdésekre és felvetésekre, vagy ha úgy tetszik, akkor több érvényes válasz van. Az egyik kedvenc könyvemben, a Hotel Pastisban is pont azt írják, hogy provánszol egy regény, hogy oda költözött egy újságíró, egy angol újságíró, és amikor oda költözött egy csendes, eldugott provanszi faluba, onnantól kezdve mindent a táj és a, a falu elleni támadásnak élt meg, amikor ott bármit építettek, megérkeztek, vagy bárki betolakodott, hiszen ha bárki más az autentikus helyeken kívül beköltözött, akkor onnantól kezdve e, már Port provence a sármiát e, próbálta ez elvenni, éltem meg az újságíró, aki szintén kívülről költözött. Szóval egy kicsit ilyen ez a ligeti helyzet, és ugyanilyen ez, ez nyilván nem csak városliget specifikus. El lehetett mondani a Balaton felvidéktől kezdve, nagyon-nagyon sok népszerű helyről. Gondolkodtató a feladat. Tehát ha, ha mondjuk visszatérünk május 1 ére ha én azt a döntést hozom, hogy mostantól kezdve nincs május 1 a városligetben, Innentől kezdve nem adunk ki területhasználati engedélyt május 1 semmilyen, semmilyen rendezvényre, ott nem lehet uh, se politikai célút, se szakszervezeti, se semmilyen. Uh, Tegyük hozzá egy megjegyzés érte a rendőrnapot is e tekintetben. De azért mondom, hogy de most nézzük a május 1 -e példáján keresztül, jó. akkor vajon az a, az a több tízezer ember, és most szerintem szinte alábek csülöm, mert lehet, hogy százezres nagyságrend, aki megfordul egy ilyen május elsőjén, az azt fogja gondolni, hogy na, kiváló a liget projektek köszönhetően létrejött egy elit liget, ahol mi már nem számítunk, ahol nekünk már senki nem akar rendezvényt csinálni, hiszen van valódi kereslet arra is, ami május elsőjén az egyértelmű. Ha, ha semmit nem csinálok a Városligetben, ha az egész ligetprojekt nem valósul meg, valószínűleg csak egy ennyihez zöld felújítást, vagy egy nagyobb mértékű zöld felújítást ö, tettünk volna, akkor valószínűleg a környéken lakók, különösen a 6 hetedik kerület külső részén lakók úgy érezték volna, hogy ez jobban nekik szól. Ez, ez a típusú városliget felújítás. Viszont az a rengeteg ember, aki a magyar zeneházába egymillió embert fordult meg a megnyitás óta eltelt egy évben. A játszótéren, a nagy játszótéren szintén milliós számot regisztráltunk egy év alatt. Ezek nyilván, ezek az emberek nem csak a hatodik hetedik kerületből érkeznek, és az ő nagyobb gyönyörűségükre és az ő boldogságukra pedig, egy ilyen liget készült. Szóval ezzel csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nagyon nehéz olyan döntést hozni, ami mindenkinek komfortos, és amiben mindenki jól érzi magát. Van egy olyan közönség, akinek mindegy, hogy mit csinálunk, örülni fog neki. Van egy olyan közönség, akinek mindegy, hogy mit csinálunk, gyűlölni fogja. Én nekem azért alapvetően a szélső értékeket érdemes leválasztanom akkor, amikor a Városligetnek a programozásában gondolkozunk. Én magam is azt gondolom, hogy a régi tradícióval rendelkező május 1 -e gyereknap és rendőrnap, még hogyha nem is tartozik a személyes kedvenceim közé, és nem az üzenete miatt, hanem azért, mert a kivitelezése kapcsán egyszerűen kontrollálhatatlan az a viselkedés, ami ott van. Ugye ne felejtsük el a Városliget ZRT, Vagyunk ez a területnek. A terület területhasználatot én adom ki. De hogy a terület túlhasználatból eredő ö, hatósági fellépést viszont kizárólag ezt, a fővárosi önkormányzat. Igen, rendőrzé... ezt, ezt, ezt, ezt, is, ezt is jelzik a ligetvédők, tehát az igazsághoz ez is hozzá Ha én vagyok a fű, ö, ö, akkor hogy vagyok most május 1 után? Azt kell hogy nagyon szerencsések vagyunk ö, időjárás tekintetében. Minden ilyen nagy rendezvénynél az a kérdés, hogy a rendezvény alatt egyébként esik-e az eső, és fölázik a fű. Hogyha a nagy eső van egy május elsőjén, de lehet ez egy cyclocross verseny is, vagy bármi más, a Városligetben, de egyébként egy átlagos vasárnap is, akkor, akkor gyakorlatilag, ha rámennek a fűre, az azonnal kipusztul, és utána ez lassan regenerálódik. ha nincs eső, mint ahogy most május elsőjén nem volt eső, akkor sokkal kisebb a terhelés. Tekintve, hogy azóta viszont esett eső, és ugye azért itt a tavaszi vegetációs időszak nagyon segít nekünk, úgyhogy megint egy nagyon jó arcát mutatja a Városliget. Szerintem kiváló állapotban vannak a felújított részek, de a nem felújított részeken is igyekszünk egyelőre. Szóval Oké, okay, akkor az elkövetkezendő egy hónap két nagyobb eseménye, miten egyáltalán nem biztos, hogy addig beszélgetni fogunk. Ugye az egyik az a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által hagyományosan rendezett gyereknap, amely gyakorlatilag Igen. két hét múlva lesz, május 27-én és 28-án illetőleg a Rozária Fesztivál a város legnagyobb kerti partia a 12. alkalommal ez június 9. és 11. között lesz, tehát az egyik a szombatvasárnap, a másik pedig péntek szombatvasárnap, és akkor most program ajánlót hallottak. Ami az epés és gúnyos megjegyzést illeti, amit nyilvánvalóan elengedhettem volna, az a városligeti NER beszerzések minden forintot a megfelelő zsebbe ültetnek című ciknek szól Végmárton írta, ami egyébként a tényanyagát illeti, avval természetesen nem, csak maga a fogalmazás. Tehát más körülmények között is felszoktam sziszenni, arra a mondatra például, mert ugye ez a, ha a hangulatkeltést felróljuk az állami NER sajtónak, akkor az ellenzéki sajtó esetében ez épp úgy létezik, és ezt magamra is vonatkoztatom természetesen. És akkor az alábbi mondatot idézem, biztos nagyon szép lesz, itt most nem is arra térnék, hogy a városléget felújítására szükség van-e, hanem a kivitelezők személyére írja vég. Mártam, tehát a Kresz Parkot az EB Hungary Invest pofozza ki, pofozza ki, 1,2 milliárd forintból. Én azt gondolom, hogy a szóhasználatnak van jelentősége. Tehát, hogyha ez nem kipofozza, hanem megvalósítja, attól még az 1,2 milliárd nem lesz kevesebb. Ez persze apró pénz ahhoz képest, apró pénz, hogy a mészárosféle záév mintegy 30 milliárd forintból húzta fel, és most jön az a rész, amit egyáltalán nem értek. 30 milliárdból húzta fel az új népraízi múzeumot, ahol 18.-19. századi bútorokat és népviseleti ruhákat lehet megtekinteni. Magyarul a Néprajzi Múzeum Kemencsi Lajos teljes tevékenység és az ott dolgozók, az sikerült összefoglalni az 1,2 milliárdal szemben, azzal, hogy 18-19. századi butorokat és népviseleti ruhákat lehet megtekinteni, és azzal együtt, hogy engem bármivel megvádolhatnak a kejfejancsi nézői és hallgatói, én ezt a fogalmazást kikérem magamnak Kemencsi Lajos nevében, függetlenül, hogy Kemencsi Lajos erre egyébként igényt e vagy sem. Tehát az, hogy egyébként neki nem tetszik a néprajzi múzeum, azt tudomásul veszem. Az, hogy ő sokalja ennek a kivitelezés, tudomásul veszem. Azt, hogy neki nem tetszik a kivitelező személye, azt tudomásul veszem. De hogy a néprajzi múzeum tevékenységét abbalása lássa meg Végmárton a 18.-19. századi butorok és népfesetli ruhák megtekintő helye, szerintem ez abszurdum, és ezt az az orgánom, amelyik Végmárton foglalkoztatja, szerintem nem engedhetné meg magának, de ez egy magánvélemény. Nem egyeztetünk kérdéseket, csak ezt azért fölmondom, hogy itt most nem a te véleményedet mondtam el. Én olvastam a cikket. Öö, öö, olyan. Nem tudom, mi szükség van ezekre végig, a kitételekre. Végig, végig gondolom, hogy milyen kényelmes helyzetben lennék, hogyha politikusként kéne erre reflektálnom, annál is talán kényelmesebb helyzetben lennék, hogyha magánemberként kellene reagálnom. Ingatlanfejlesztőként és a Városliget ZRT vezérigazgatójaként talán a legnehezebb ö, erre kultúrát választ adnom. Én szerintem nem Végmártonnak épült a Városliget ezek szerint. Végmártonnak is. Ez a, ez a tanulsága, hogy ő abba a kisebbségbe tartozik, aki valószínűleg ennek nem örül, hogy ez létrejött, de ezt tudom. De, azt sem tudom de miért azonosítja a néprajzi múzeumot 18. azért annyi minden van még? kivételes helyzetben vagyok, mert ugye kéthetenként beszélek Kevecsi Lajosra, és viszonylag sokat előfordulok a néprajzi múzeumot, de ez most úgy tűnik fel, mint ez a néprajzi múzeum, ez egy ilyen arra való hely lenne, ahova el lehet szórni időnként különböző milliárdokat. Ez nagyon érdekes uh, egyébként és egy kicsit kilépve a a keretein, szóval nagyon érdekes látni az embereknek a kultúrához való viszonyát itt a Városligetben, hogy kinek mi a fontos, és pont tegnap volt egy beszélgetésem a Magyar Zeneházának az állandó kiállításáról, ami személy szerint nekem az egyik kedvencem, és mindig azzal reklámozom, hogy ugye az annyira interaktív és annyira digitális, ahogy az emberek fölveszik ezt a bluetooth-os fülhallgatót, ami abszolút érzékeli, hogy hol vannak a térben, odafordulnak egy monitorhoz, és akkor az a monitor akkor és ott nekik, és csak nekik beszél, és ahogy odébb lépnek egy millimétert, vagy egy centimétert, és ránéznek egy másik installációra, akkor azt szólal meg nekik, és azt a zenét hallják, és mondtam, hogy hát a, a gyerekeim azok nagyon szívesen jönnek, az állandó kiállításban pedig, mert nagyon sokat szor járnak ott 10-es-12 évesen, mert hogy jól találtuk el annak az arányát, jól találták el Batta Andrássék annak az arányát, hogy azon gyerekek számára is izgalmas, akik egyébként a Playstation előtt ülnek, és akiknek a digitális világ az korlátlanul rendelkezésre áll. És azt kérdezte a beszélgető partnerem, hogy ez csodálatos, de hogy az édesanyám, aki 80 éves, és akinek mi vettünk egy újabb, rádiót mondta a beszélgető partner, amit nem tud és nem is akar már megtanulni, és megszokni, ő a szokor rádióját szereti hallgatni, azon hallgatja a déli krónikát. Neki vajon egy ilyen kiállítás kellően izgalmas-e, és maga a kérdésfelvetés, és hogy tudja használni, és maga, magában a kérdésfelvetésben is benne van, hogy ami az egyiknek izgalmas, az a másiknak nem feltétlenül, és nagyon nehéz megfogni főleg egy tárgyfókuszú múzeumnál, mint a Néprajzi Múzeum, pont ezen dolgozunk. Tehát én a mert most ebben élem, hogy a Néprajzi Múzeum, mert ugye ne tévedjünk a Néprajzi Múzeum időszaki kiállításokkal nyitott, azért, mert az épület elkészült, az épületet és annak a nagyszerűségét énk szerettük, én szeretjük volna bemutatni a nagyközönség számára, és Kemecsi Lajoség végeznek egy csodálatos műhely munkát, ami már most mutatja, hogy milyen is ez a néprajzi múzeum, de az igazi nagy attrakció a megújult állandó kiállítás, a 21. század követelményének megfelelő állandó kiállítás, ami utoljára egy egész más formában a Kossuth téren volt látható, az 24 tavaszán fogja kinyitni a kapuit. Hogy ezt hogyan lehet a mostani kor kihívásának megfelelően bemutatni, ez egy, ez egy nagyon összetett és nagy. Arról nem beszélve, hogy ott is hány nulla lesz, tehát majd egybe lehet vetni a kiállítás tartalmát azokkal a nullákkal, amelyek előtt egy konkrét szám lesz még. Nem. És a számok előtt pedig eh, előre szólok, egy név is fog szerepelni, eh, nem az a név egyébként, ami, ami a, eh, ahogy, ahogy látom, nem az a név, eh, amiket most eddig felsoroltál, eh, de lehet, hogy valamilyen más név, hiszen én a pályázókat ismerem egyelőre, valamilyen más név fog szerepelni, és biztos, hogy Végmárton erről a névről is fog tudni írni valamit, de még egyszer mondom, ezt a részét tudomásul veszem gazdasági újságíróként többet tud, de a Niproizi Múzeumot ne rángassa le a sárba, és ne azonosítsa valami olyan kiállítással, ami egyébként a kutyát se érdekli. Tehát lehet, hogy ezt most túlzásba viszem, ez most nem egy politikai, vagy nem egy személyes kiállás, hanem az a Népraizi Múzeum jellegi tevékenysége iránti tisztelet, amit remélhetőleg nem fölöslegesen adok meg ennek a múzeumnak a tevékenységének, a benne dolgozóknak hozzátéve azt a gyűjteményi munkát, amiről egyébként jóformán senki nem tud, hiszen ezek a Szabolcs utcában vannak, a bartók hengerek és a legkülönbözőbb egyéb Legyek, amelyekről ugye mind, mind kiderül, hogy egy. Még ez a leendő kiállítás is csak egy tört részét fogja tudni bemutatni mindannak, amivel egyébként a Néprajzi Múzeum rendelkezik, és ez más múzeumokra is áll, ha nem ez a tefeje, egy... soha nem lennék tisztában azzal, hogy ezek a kiállítások egy több emberöltőse lenne elég ahhoz, hogy az összes tárgyal megismerkedj. Ez az egyik legfontosabb egyébként, amit mondasz. Tehát azért azt tudni kell, hogy. Hihetetlen szerencsém van és szerencsénk van, hiszen azok a, az intézmények, azok a múzeumok, amik a Városligetben vannak vagy ide költöztek például a Szépművészeti Múzeum vagy a Néprajzi Múzeum, mind olyan főigazgatóval vannak megáldva, akik pontosan érzik és értik, hogy a múzeum egyik, ha nem legfontosabb feladata az a közönségnek való bemutatás és a közönségforgalmi terek jó üzemeltetése. De azért azt megtanultam az elmúlt tíz évben, ahogy kapcsolatba álltam itt különböző kulturális intézményekkel, mondom nem aligetiekkel, hogy ezzel azért nagyon kevesen vannak így Magyarországon. A múzeum ugyanis legnagyobb részben a saját gyűjteményéért felel, a múzeumban dolgozóknak a 90%-a úgy van vele, mondom a ligetben ez nem igaz, de számtalan intézményben találkoztam ezzel a szemlélettel, hogy minden szép, minden jó, egyedül a a közönség az, ami egy kicsit zavaró. Körülbelül, mint a mint az e, egyetemen azok a típusú oktatók, akik fantasztikusan elkutatnának a diákok, egy kicsit zavarják a tevékenységüket. Szóval, hogy ez, e, ez a szemlélet, amit kemecsülelőség is képviselnek, hogy minél többet bemutatni, minél interaktívabb tenni, ez párját ritkít. Hát arról nem beszélve, hogy azon szerencsések közé tartozhatom, bár több kirándulást lehetne szervezni, tehát ami azért a Szabolcs utcában van, az valami egész elképesztő, és az ugye nem a a, a, nem, a, nem a Néprajzi Múzeum épülete, hanem ott, amilyen e, módon e, tárolnak egyébként pótolhatatlan értékű dolgokat e, több múzeum számára. Ki tudja, mikor kerülnek onnan ki, de amikor kikerülnek, akkor az állakokat tekintve olyan tárgyakról van szó, amelyeket máshol is lehetne őrizni, de ki tudja, hogy meg tudnák e őrizni így az állapotukat, mint ott. Azért ezeknek a jelentőségét lebecsülni lehet, de nem érdemes mással egybevetni, lehet azt mondani, hogy erre nincs szükség, de összehasonlítani mással, de hát ez, ez legyen mindenkinek a, a kompetenciája, hosszú idő fog eltelni addig, amíg ez a dolog a helyére kerül, remélhetőleg azon a módon, hogy elismerés övezi, igyekszem a veled való beszélgetésekben a fontos és fontos talan dolgokra megfelelő arányban kitérni. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia! Szia! is Benedeket hallották, a Város ZRT vezérigazgatóját, önök támogatott tartalmat hallottak és láttak. Ne felejtsék a jövő 15-én, 16-án és 17-én, hétfőn, kedden és szerdán nem reggel, hanem délután 16.32-kor, tehát 16 óra 32 perckor kezdődik a Jáncsi, és tagadhatatlan örömmel mondom, hogy másodpercek kérdése, hogy a hétfői, a keddi és a szerdai műsor együttesen több mint 20 ezer nézőt mondhat magáinak, és ugye ebből két műsor az gyakorlatilag egy, hiszen a hétfői műsorból táplálkozott a szerda, tehát összesen két műsor tud felmutatni 20 ezer nézőt, ami a Kejfejancsi esetében egy örvendetes tény. Stána a jövő héten még ennél is nagyobb számból lehet beszámolni, miközben továbbra is azt gondolom, hogy nem a méret a lényeg, tehát a keveset is meg kell tudni becsülni. A tényt, hogy vagyunk. 15-16 -e, és 17-16 -e, óra 32 perckor kezdődik, tehát az élőlebonyolítású, betelefonálós Kejfejöncsi. Most pedig felhívom. Vintermond tőz Jó, Jó reggelt, mint elmondta Zsolt Fidesz, KDMP frakcióvezető fővárosi közgyűlés. Ternap megkerestem Tarlós Istvánt, egyszerűen kíváncsi voltam, hogy a 2019-2024, vagy ha tetszik, 2023 tavaszában íg eltelt időszakról neki, a saját tevékenységét tekintve mi a véleménye, de köszönettel kitért előle. Sajnálom... Uh, az önnel folytatott beszélgetésben csak annyiban vonnám be, hogy amíg önnek nem volt tisztsége a fővárosi közgyűlésben, ha jól emlékszem, ha rosszul, akkor sajnálom, akkor rosszat fogok mondani, de az emlékeim szerint ön akkor, csak akkor szólalt meg, ha egyébként valami konkrét ügyben megkérdezték, nem pedig az egész tevékenységnek a kritikája zajlott, Valójában én azt kérdeztem volna meg Tarlus Istvántól, hogy a méltó és sokak szerint magas színvonalú főpolgármesteri tevékenységét érdemese amortizálni a mostani fővárosi vezetés alapos vagy alaptalan napi kritikájával, de ez a beszélgetés így ebben a formában nem jön létre, és Wintermantel Zsoltal nem ehelyett a beszélgetés helyett beszélgetek. Um, sokan egybevetik a budapesti lakógyűlést a nemzeti konzultációval, miközben önnek nem kell a kettőt egybevetnie, tud-e bármit kezdeni ebben a Pongyola megfogalmazásban feltett kérdéssel, budapesti lakógyűlés? Én Alapvetően mindig fontosnak tartom a választókkal, a helyben élőkkel, az ország lakóival a, a, a közvetlen kapcsolattartást. Tehát mi Újpesten 2010 és 2019 között rendszeresen végeztünk úgynevezett újpesti párbeszédet, ami akár a nemzeti konzultációhoz, akár ehhez a lakógyűléshez hasonlítható. Tehát ez szerintem ez egy fontos, fontos dolog. Azt már egy kicsit kritikusabb szemmel nézem, hogy azok, akik eddig a nemzeti konzultációt tűzdelvassal írtották és üldözték, fölösleges pénzkidobásnak gondolták, manipulációnak nevezték, azok most ugyanezzel az eszközzel élnek, és ezt a demokrácia csodájának nevezik és állítják be, és hogy ez itt Budapest, hős lovagjának megmentő csomagjának része, elnézést, hogy egy kicsit talán színikusan fogalmazok, de, de nekem ez az egész e, sokkal hitelesebb lett volna, hogyha nem azzal itt hogy Úgyzsány Ferenc utasítására a Karácsony Gergely, hogy betámadja a kormányt, bejelenti, hogy nem fizeti meg a szolidaritási adót, majd utána azt mondja, hogy ja, de bocs, akkor egyébként megkérdezem erről az embereket. Tehát, hogy nekem ez az egész koreográfiája, dramaturgiája nem igazán hiteles abban a tekintetben, még egyszer, hogy én alapot... De ha politikailag működik, ha mai ide működik, akkor hiába lesz igaza, ahogy a nemzeti konzultációs fűzött remény is beváltotta a Fidesz KDNP vágyát, úgy könnyen lehetséges, hogy a mostani főraási vezetés is, függetlenül attól, hogy önnek igaza van, jól jár majd ezzel a konzultációval, már ami a jövő évig. Én ezt a, ezt, ezt a részét értem, én, én túl vagyok már azon, hogy én azon izguljak, hogy hogy Ezt nem hozzá, én egyiken se fog nagy valószínűséggel részt venni, a nemzeti konzultációban sose vettem részt, és a lakógyűlésben sem gondolom, hogy részt akarnék venni. É, é, é, é, értem a dolgot, az is az egy számtalan dolgot föl lehetne nevetni ezzel kapcsolatban, de látja, milyen érdekes, hogy most mi is erről beszélünk, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy hogy van az, hogy több mint 400 milliárd forinttal több pénz nem volt elég van, arra, hogy arra, hogy, hogy stabilan működtesse a várost, és ezért inkább akkor regnálásanak harmadik és fél évében, vagy három és fél év eltelt után, akkor a külült kasszáról beszélünk, és arról, hogy akkor hogyan kell politikálni... Nem, de most nem, nem, nem valami azért Válik. Négy perce beszélgettünk abból, vagy nem tudom, öt, abból lehet, hogy eltelt kettő, de hát átlevő idő az nem erre van számva. Ez... Jó, jó, világos, világos. Nem, nem, nem, nem a, a műsor egészének volt a kritika, ez egy észrevéte volt, hogy ebben a tekintetben lássuk be egy olyan politikai termék, amiről, amiről lehet beszélni. Jól beszélt, de gyakorlatilag állandot, tehát, az, ember, az az érzés, hogy politikai termékek foglalják el az egyébkénti, tehát legutóbb, amikor Komáro voltam, akkor a rendkívül szimpatikus szaunamester, ha nincs ő, akkor én nem is megyek ilyen szaunaszeanszra, és mint a nem tudom, hogy mikor van Erdében és mikor itthon, ez teljesen kiszámíthatatlan, mondta, hogy pünkös kor véget ér a szaunaszeansz, mert hogy az embereket a kert vonza, és a kert olyan elszívó erő, Aminek következtében a sauna szelszokat már nem érdemes megtartani. Senki nem foglalkozna a nemzeti konzultációval, ha a kert őket ettől, mert abban az esetben azt gondolnák, hogy akkor a kertet kell valahogy politikailag elfoglalni. Csak az nagyon nehéz. I igen, igen, de hogyha most magam, magamra cáfolva belemegyünk egy picit, tehát hogy, hogy amikor mi Újpesten ezeket a párbeszédeket végeztük, akkor nem. Akkor, akkor, akkor például olyan sokszor volt nyitott kérdés, sokszor volt olyan, hogy maguk, tehát nem adtunk föl például választási lehetőséget, hanem írják meg, hogy ez a legfontosabb dolgoktól a kevésbé fontos dolgokon át Tehát Például, hogy, hogy mit hiányolnak legjobban ö, szolgáltatásként Újpest életében, és, na, és akkor, amikor az első párbeszédben kijött, hogy az uszodát, akkor mi ennek alapján alakítottuk a programunkat, és építettünk újpesten egy új osztodát, hogy megkérdeztük, hogy a városnapokon milyen fellépőket szeretnének látni. Ez nyilván nem annyira fontos a város életében, bár aki végre látta a kedvencét eljönni, és az ingyenes város... meg én. az is fontos, ilyen szabad volt, de nyilván más, más nagyság nem. Be. Olyan kérdést föltenni, hogy befizessem-e az adót, vagy menjen a villamos, ez számomra a, a az ilyen bölcsődés, óvodás sovodáskorúnak tekinti a választott című történet. Tehát egy választott vezető. Vagy a tábort akarja egybetartani, tartani, ahogy egyébként manapság táborokat akarnak egybetartani, hol ezen, hol azon az oldalon. A kérdés nagyban alapvetően persze arra, arról is szól, hogy vajon ön a saját táborának a, az ehhez hasonlatos, nem azt mondtam, hogy ugyanilyen. Ez hasonlatos megnyilvánulásaival szemben ugyanilyen kritikus el, mint a budapesti lakógyűléssel szemben. Azt gondolom, hogy ha ilyen szintű bugyut a kérdés lenne föltébe, akkor, akkor igen. De például, amikor a gyermekvédelmi népszavazás volt, azt is, és az akkor nem egy ilyen gyűlés, akkor megint egy kicsit kitérek a mezerből, de amikor a gyermekvédelmi népszavazás volt, akkor az ott feltett kérdések, azok releváns kérdések. Akarjuk-e, hogy a szülők joga legyen a gyerekek nevelése? Akarjuk-e, hogy az iskolában a szülők beleegyezési nélkül bekerüljön ez vagy az vagy amaz? Tehát ezek, ezek releváns feltett kérdések. Az, az, hogy egyébként menjen a villamos hogy fizessük be az adót, ez szerintem a dolgok olyan szintű lehetszerűsítése, ami, ami már az én ízlésemben, az én értékrendben nem fér bele. Nyilván nem kell senkinek sem az én értékrendem, hogy ízlésen szerint végezni a dolgát, de mivel most mi beszélgetünk, ezért én a saját véleményemet osztom meg itt önnel, illetve a hallgatókkal. Még áprilisban egy 50 millió 307 438 438 forint értékű E tender volt a biodom karbantartásával kapcsolatban, ahol azokat a lifteket is karbantartani kell tartani, amelyeket nagy valószínűséggel senki nem használ. Ön vizionálja ennek a biodomnak a jövőjét és csak azért kérdezem, mert a biodom számomra az egy szimbólum arról nem beszélve, ha nem is naponta, de hetente legalább kétszer elhaladok mellette vagy előtte. Ez rettentően szomorú vagyok, tehát hogy, hogy, hogy hogyan lehet így kezelni Budapest egyik vélhetően a, a Lánchidhoz, a Várhoz, a Parlamenthez e, ha építészeti értékében nem is, ha történelmében nem is, de mégis jelentőségében kuriózítés, kuriózítés na, kuriózumában igen, e, abban mégiscsak kiemelkedő európai szintű turisztikai vonzerővel rendelkező történet, ami egyébként egy gyönyörű történet lehetett volna mondhatni azt, hogy ciklusokon és pártokon felülemelkedő, mert az egykori szdsz miniszter, Tarlós által visszavett állatkertigazgató találta ki, Tarlós István befogadta, támogatást tudott elérni ehhez a kormányhoz, kormánytól, és, és el is készült, ami 87 ben nem tudom, százalékos készültségben és akkor jön egy új fővárosi vezetés, aki, akinek szerintem a térdét kellene csapkodnia akkor, amikor a kormány e, e, Magyarország valamennyi adófizető polgárának a pénzéből fejlesztéseket halt végre, legyen az Városliget, legyen az Biodom támogatás vagy bármi egyéb, akkor ehelyett inkább tiltakozik, meg leállítja és... Jó, a főváros meg elmondaná, egyéb ezt eddig is állami beruházás volt, onnan jöttek. Nem, nem volt állami beruházás. Ne higgyük már el azt, mondom, valamit mondod. Nem, ez a fővárosi állat és növénykert keretében, amely egyébként a fővárosi önkormányzat egyik intézménye, annak a keretében valósul meg. De most tételezünk fel, az az, hogy én, én fogad... egy külföldi vagyok, aki ennek a történetét így nem ismeri, és nem is akarja ismerni. Én azt kérdezem öntől, hogy ön Wintermantel Zsolt van tapasztalata az itteni ügyek intézésében, de ez ügyben egyáltalán nem biztos, hogy járatosabb, mint én. Mit gondol, mi lesz ezzel a biotommal? Most értem ezt a fejezetet, amit mondott, ezt tudománsul vettem, ez az előtörténetéhez, vagy jelen történetéhez tartozik, de mi lesz vele? Tehát ez nekem meg annyiszor eszembe jut, amikor egyébként lakatlan épületeket látok, ott megyek el szinte naponta, a költ, nem a Költő utcában, a Lejtő utcában van egy sportingatlan, aminek a hasznosításáról milliószor volt szó, de úgy zárták be, hogy az még abszolút használható volt, és használták emberek azzal, hogy azzal valami terv van, az így egyatta a világán nem történt vele semmi sem, hogy valójában ezeknek az ingatlanoknak a hosszú távú sorsa, miközben az ember valamiféle felelőtlenséget lát, miközben nem feltétlen akarja azonnal az illetőt bíróság előtt látni, bár nem nagyon érti hogy ez hogyan maradhatott következmények nélkül, a következmény maga az épület, meg ahogy a hányat tatódik az időben, mi lesz a sorsa? Mondom őszintén nem tudom, mert ugye nyilván többféle kibenetel lehet. Egyik kibenetel például, hogy átveszi az állam, és akkor mondjuk a Városliget Zérték keretén belül, ahogy egyébként számos jó kellemes, és jó, és ha. Hát ja, csak most éppen nincs rá 45 milliárd. Lehet, hogy nincs rá 45 milliárd, és nem... És nyilván ez csak egy felvetés ilyen szempontból, de én látom, látom a lelki szemeim előtt, hogyha ennek a, a egyáltalán fölmerülne, hogy akkor, de is nyilván akkor nem az van, hogy akkor átveszem a biodómot, amikor át kéne venni az egész fővárosi állat és növénykerttet, úgy az egész területen, meg mindennel együtt. Akkor meg már sipitozna a karácsony, hogy július már a kormány megint kirabolja a fővárost. De ha ez megtörténne, akkor joggal merülhet föl, hogy akkor mondjuk a veszprémi állatkertet vegye át, vagy ne vegye át. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon nagy probléma az, hogyha ha nem tudjuk a határokat meghúzni, hogy mi az önkormányzat feladata, és mi az, a, mi az ami az állam feladata. És nyilvánvalóan, ahogy föltött a kérdés, hogyha ide jön turistaként, és nem is akarja, engem sem érdeke, hogy Londonba kinyitja föl a Tower Bridge-et, és mikor. <gül> a turistaként nekem az a lényeg, hogy oda menjük, azt lássam. Nyitják, meg át tudják menni rajta. A többi nem érdeke. De az, hogy egyébként ez egy fővárosi beruházás, és persze, hogy mondjam, Fizikailag megteheti a főpolgármestert, hogy hátra dör, és azt mondja, hogy előkelő módon neki ez semmi köze, de ez nincsen így. Ő átvette, az önkormányzat, az jogfolytonos átadás átvétel megtörtént. Ez egy olyan projekt, amit neki kell megoldania. Mondhatja, mondhatja azt, hogy ő sem a feladatok között, és ő Facebookozni szeretne, de városi közlekedést nem akar szervezni, de a főpolgármesternek sokkal inkább dolga a városi közlekedés szervezése, mint a Facebook. Oké, okay, rendben van, de akkor hadd kérdezem meg, hogy azért talán nem. Füliás Balázsra találták ki a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsot, vagy Közfejlesztések Tanácsot, amely nagyon sokszor nem hozott döntést, de egy rendszeres egyeztető szervezet volt a főváros és a kormány között. Jelen pillanatban úgy tűnik, nem mondom, hogy ez egy híd volt, mert nem biztos, hogy ez egy híd volt, de egy olyan fórum volt, amely működött. Kitalálták, működött. Uh, Bocsánat, hogy ami... ne, hagy meg meg, ö, ö, ö, ö, ö, Igen, ö, módon. Nem, nem működött. Működtették a felek. Igen. A közfejlesztések tanácsa az úgy működött, tudom, mert ott voltam, tudom. E, e, Az úgy működött, hogy mindkét fél aktívan, saját napirendekkel, saját előterjesztésükkel készülve mentek. De én most valójában arról beszélek, Mag... hogy miért nincs jelenleg egy fórum, mert én a fővárosi közfejlesztési tanácsának legalább annyira híve voltam, mint amennyire kritikusra, és ezt egy párszor már végigvettem Fülies Balázsal, aki most valahol egészen máshol teljesít szolgálatot. De igen, miért nincs? Én egyrészt nem tudom, hogy miért nincs, mert nem vagyok benne sem a főváros vezetésében, sem kormánytag, nem vagyok. Üh, ellenben, ugye, ahogy mondtam, kettőnál a vásár, hogyha, hogyha ha, ha, ha a főpolgármester úr akar valamit, készít napirendet, készít előterjesztést, elküldi a megfelelő csatornákkal, és akkor gondolom lesz. Vagy ha nem lesz, akkor az is jelenthet valamit. De, de, de nincs olyan, hogy ez működött, a felek működtették. Kölcsönösen rengeteg De ki hozta létre. mennyiségű Hát a főváros és a kormány közösen. Ennek volt egy ügyrendje, elnöke és társadalma. Nem emlékszem, de létrehozni szerintem a kormány hozta létre, és nem a főváros. De, de, de nem, de mert de ugye ez egy ilyen egyeztető fórum volt, tehát ugye a közfeleztések tanácsának a... a a döntései úgy De most nem, uh, én nem arról beszélek, uh, azt mondom leszek. Egy vonatkozó le? kötelezettség, de ilyen jogilag nem, nem egy egyesületi forma, nem egy KFT, nem egy, mit tudom én, dolog. Ez a két, két ez egy olyan fórum volt, ami egyébként egy kormányzat és egy város között bármikor megtörténhet, és lehet, hogy történik is rendszeresen különböző vezetők, csak ez egy sokkal formalizáltabb sokkal rendszeresebb, részletezettebb együttműködés volt, tekintve, hogy a főváros mekkora méretű és milyen jellegű, orderejű projekteket akar benne a főváros megvalósítani, amihez egyébként állami támogatást kér, és vannak voltak olyan fejlesztési... De igaza van, mert most olvasom, hogy a kormány a Budapest főpolgármesterének kezdeményezésére és javaslatát elfogadva a Budapest főváros önkormányzatával együttműködés létrehozta. Oké, rendben van, vagy rosszul emlékeztem, de a dolog lényege az, hogy, hogy ebben a, fő, a főpolgármester kezdeményezése lehetséges, hogy ezt most béke jobbnak találnák, de minden esetre nem ártana, hogyha e, lenne egy ilyen fórum, mint amilyen akkor az volt. Nem tudom, meg hát ugye azt teszem, hogy, hogy, hogy azért a, a egy ilyen fórumnak a komolyságát jelzi az is, hogyha ott születnek megállapodások. Azt a felek aláírják. Akkor utána akkor azokat illik betartani, vagy ha nem akarjuk betartani, mert azóta. Hát lánc, igen. Tehát ha azóta adott esetben meggondolta valaki magát másképp gondolja a világot, más tart jobbnak, ez természetesen lehetséges, de akkor kezdeményezni kell a korábbi megállapodás, a módosítását, azt meg kell indokolni, el kell mondani, hogy akkor miért kérem továbbra is azt a támogatást, amit ilyen és bizonyos feltételekkel, amit jelenleg nem tartok be, adna a másik fél. Ehelyett egy politikai támadást indítok most már másfél-két évre visszamenőleg uh, uh, uh, ellenük. Tehát el lehet dönteni, hogy együtt akarok működni, uh, uh, támogatást akarok kérni. A Láncidból épp szimbólum lesz, vagy lett, mint hogy a Városliget fejlesztése is politikai szimbólummá vált? Én nem, nem tudom, hogy politikai szimbólumá vált a Városliget. Azért, hogy valakik föl fölhasználták arra, hogy, hogy, hogy. Ez egy másik kérdés, hát.. Szanak, hogy, nem hogy, azt mondtam, hogy én csináltam. Igen, de ez is egy nagy kérdés, hogy összességében meg érdemes megnézni, hogy hogy persze lehet, hogy 19-ben a választások eredményére hatott, és ez persze nyilván a politikus számára az a fontos, hogy az adott pillanatban a több szavazatot meg tudja szerezni. De összességével nézzük meg, hogy a város életébe az egy jó álláspont volt a Karácsony Gergelytől, hogy a fához szolta magát, vagy pedig inkább, inkább káros, és a város számára, a bennélők számára, a Városligetben nap mint nap kilátogató gyermekek, akik játszanak a téren, a fiatalok, akik sportolnak, az idősebbek középkorúak, akik mennek a zeneházába, koncertre, kiállításra, stb. Vagy azok, akik csak egész egyszerűen kimennek és sétálnak a parkba, vagy ellátogatnak a Néprajzi Múzeumban, vagy összességében, ha őket megkérdezzük, hogy ez egy jó beruházás volt-e, érdemes volt -e ezt megcsinálni, érdemes volt-e egy igazi, élő, pesgő, városi park létrehozni, akkor szerintem a túlnyomó többség, a, a perdöntő többség azt mondaná, hogy ez így érdemes volt és helytelen dolog volt őt Rengeteg papír van előtte, most azonban mégis arra kérem önt, ma 2023. május 11-e csütörtök van, valószínűleg még két hét minimum eltelik a következő fővárosi közgyűlésig, aminek aztán megint lesz turbulens hatása a sajtóra. Egy olyan héten, mint a mostani, vagy egy olyan héten, mint ami ezt megelőzően volt, Vintervantez Zsolt számára mit hoz, vagy mit hozott aki a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a, fővárosi, a főváros működését illetően. Tehát ilyenkor mit csinál egy ellenzéki frakcióvezető, akinek a napi munkában úgy nincs része, mint egy hivatalnoknak, vagy mint egy olyan embernek, aki egyébként most ezt a főpolgármesteri hivatalt vezeti? Bizottsági munka, Le, egyebek, nagyjából tudja érzékeltetni, hát, kíváncsi vagyok. Hogy a, biz, a bizottsági munka sajnos nagyon kiüresedett, kiűresed, tulajdonképpen, ahogy így említettem, hogy egy nappal a közgyűlés előtt a bizottságok 90 százalék, mondta tulajdonképpen végig tárgyalják a közgyűlési napirendeket, és akkor ott elvéleg föl lehet tenni olyan kérdéseket, amit úgy mond, nagyon szeretik mondani ezt a szakbizottság szót, hogy akkor ott föltesszük azokat a szakmai kérdéseket, amiket nem, amivel nem kell terhelni a, a fővárosi közgyűlést, ez sok esetben azt jelenti, hogy ott is elhangoznak felvetések, amik aztán a közgyűlésen megismétlődik. A bizottságoknak érdemi hatáskörre nagyon-nagyon-nagyon kevés van, úgyhogy úgy, hogy ez már inkább Elnézést, hogy ezt a szót használom, eljátszása a demokráciának, tehát a fővárosi közgyűlés hatásköréből is rengeteg dolog kikerült, és egy ilyen főpolgármesterhez lett telepítve. Ez sok esetben egyébként hasznos és jó ez a folyamat. Nem állítom, hogy most kezdődött, tehát Tarlós István idején is voltak olyanok, ami korábban a közgyűlés hatáskörébe tartozott, de utána a főpolgármesterhez lett telepítve ez a tendencia folytatódott, ennek Jó, de akkor előnyei is a. Ilyen, ilyenkor nincs hétköznapi munka, ami önnek, mint frakcióvezetőnek a sajtóval való kapcsolattartáson túl? Hát de hogy de, de, de, de, de, de nem, az is van, és nyilván arra fel kell készülni. Vannak olyan információk, ezek részben hivatalosak, részben kevésbé hivatalosak, de tudjuk, hogy adott esetben mi készül elő, tudjuk azt, hogy melyek azok, ami az, az ütemter, tehát a munkarend szerint hogyan és miként fog majd jövő hónapban, két hónap múlva bejönni parkolási tervezet módosítása, vagy ezekről egyeztettünk saját magunk között, házon belül, a saját szakmai csapatunkat. Tehát azért folyik a munka, nyilván nem olyan látványos, mint egy közgyűlés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő héten innen vagy valonna egészen máshonnan folytatjuk. Rendben. Köszönöm szépen. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, a Fövárosi Közgyűlés fidesz KDMP frakció vezetőjét. Ha van óhaj súhaj panasz, akkor meghallgatom. Ha nem, akkor itt hívom fel szíves figyelmüket. 061-253-8812 ha nem, akkor itt szeretném elmondani, hogy 15-én, 16-án és 17-én, tehát a jövő hét első három napján a kéfejáncsi élőlebonyolítású lesz, nem lesz podcast, vagy ha lesz, akkor igen, nem tudjuk, mert ennek a műsornak lenne része, de ezek délután 16 óra 32 perckor kezdődnek, és nagy valószínűséggel 18 óra 3 percig tartanak 15-e, 16-a és 17-e, minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap is még találkozunk. Filippov Navracsics Horváth Csaba. de 9 óra 3 percig még van másfél perc, vagy 2, 061 253 88 12, hasfájás vagy öröm egyaránt megosztható a Kejfejancsival. Figyelek, ha van mire. Távol létemben döröpont, fialajanos Gmail.com. Csak nézem a pontos időt. Már csak nagyon kevés van. Még annál is kevesebb. Na jó, viszont hallásra, viszont látásra.